senatari, autetxi, parlamentari eta bake egile elgarrekin erakutsina izan dute beren determinazioa. Horstira luntan, prentxari adierazidute, frantxeas gobernuarekin elgarrezketak berrit zartu behar duela eusko alpresoan aferan. Ez pada ala, tonua, gogorzea aurre ikusten dute. Anaiz funosas, iparaldeko delegazioko kidea. Edo haintzinadoa, edo hortan bukatzea deliberatu dute eta orduan orren araberako planta burutuko ditu Maitu maila politikoan eta eta ilan hori zen gaukko nik errangu nuke helburua, adieraztea guguren gaiamendua osoa da, denbora pasatzen da eta denborek badute tope bat. Haietez gerostik hor uh, gira, lanean gira, bideohi bat era ikidugu eta gu joan gira. Joan Nora, justizia ministeritzara preseski, bilkura behi bat eta ikusia da hemendik dik amare gunetara, azken hilabete hauetako eskasiak aipatzeko aukera. Michel Berroko erigoin. Egan demora pasa dela lagiki, gauzak ez direla zentsu honera eta bean, hori ditugu azken hilabete izan Diren, erabaki txarkuziak guziak, adibidez prokuradorearen uh, jokamoldea, dehi egiten dolarik ez da honak garri. Covid-epidemiaren uh, garaian izan den tratamendoa euskal preso buruz. Joanen gira erraiteat, uh, eguera grabea dela, grabetzen ari dela, presoak hor uh, dira eta esperantza galtzen eta perspektibari gabeko eguera batean ez dugu honartuko. Jakin arazidute, bestalde jake 6 naleen D-Jauzia ekainaren ogoita bostan iraganen dela, Hor ere, baki prosesoaren beste, itzordu importante batizango da.